Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa nastaghfiruh lah. wa na'udzubillahi min syururi anfusina a'malina man yahdihillahu wa man yudhlilhu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala wasallam wabada'u ikhwani fil a'yan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita lanjutkan fasal berikutnya Maka berkaitan dengan perkataan Ibrahim Al-Khawas Tentang Kepat hati ada lima hal Salah satunya adalah Mujalah satu solihin Terdapat keterangan dari an Nawawi di akhir kitab Tentang pengertian solihin Siapa itu As-Solihin Siapa itu orang yang disebut dengan orang yang salah Di akhir kitab Anawi mengatakan: "Aradul Salih walqaam bihukupillai Taala wa hukupillai ibad." Yang disebut orang yang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama. Demikian dikatakan oleh az Asyujat dan penulis Kitab Al-Matalek dan yang lainnya. Maka yang disebut dengan orang yang soleh itu bukan hanya orang yang rajin ibadah, namun tidak baik dengan tetangga. Bukanlah orang yang soleh orang yang rajin sholat akan tetapi melantarkan anak dan istrinya. Akan tetapi orang yang soleh kata Anwarwi adalah orang yang mengumpulkan dua hal hak hak Allah dilaksanakan ibadah tekun dikerjakan demikian juga hak manusia. Hak sesama, hak istri, hak anak Kerabat, tetangga Juga ditunaikan nah, Orang yang mengumpulkan dua hal ini Itulah disebut, itulah yang disebut dengan Orang soleh Tidak sebagaimana pengertian Yang ada di benak banyak orang Dalam benak banyak orang Yang disebut dengan orang soleh Adalah orang yang Maksud ibadah Meskipun boleh jadi jelek sama tetangganya Muda orang soleh Namun tak mau serawung nggak mau bersosialisasi dengan masyarakat ini bukan orang salah. Ya. Kemudian kita masuk ke pasal berikutnya. Pasalun istibabii tadiil ayat ini tadaburi. Pasal tentang dianjurkannya mengulang-ulang satu ayat dalam rangka untuk tadaburi. Maka hukum masalah ini kata Anawi hukumnya adalah istibab dianjurkan. Telah kami jelaskan di pasal yang lewat dorongan untuk melakukan tadabbur dan penjelasan tentang kedudukan tadabbur. Pokoknya tadabbur adalah maksud diturunkannya Al-Qur'an dan terpengaruhnya salat dengan tadabbur sampai-sampai sebagian dari mereka pingsan, bahkan mati karenanya. Dan kami mendapatkan riwayat dari Abu Dhar. radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Qoman Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayatin di raudhi duha." Suatu ketika satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan di dalam salat tersebut beliau cuma membaca satu ayat yang diulang-ulang. Hatta asbaha beliau ulang-ulang sampai pagi. Dan ayat yang dimaksudkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu perkataan Nabi Isa alaihi salam in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk ya Allah senyata, jika engkau seksa mereka maka mereka adalah hamba hambamu mu Itu disebutkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah Tentang, eh, tentang ayat ini Abdul Qadir Ar-Rahmanaut mengatakan di takwiyahnya dihafalkan oleh Nasai demikian juga Ibn Majah, di bab bacaan Al-Quran di salat malam dan kata Abdul Qadir Ar-Rahmanaut hadisnya adalah hadis yang sahih sedangkan Abu A Aynain di takwiyahnya mengatakan kesimpulannya telah hadis sudah Ibn hadisnya lemah. Tetapi dilihatkan oleh terlebih dengan sangat yang sahih dari Aisyah telah anha Aisyah mengatakan, "Ko, Nabi saw. Fiatin minal minalku'an ini laylatan. Nabi saw. Salat dengan baca satu ayat dari Al-Quran dan ini dibaca semalaman. Dan di sini hadis Aisyah ini juga dilihatkan oleh Al Bagawi di Sahih Sunnah." Kemudian berikutnya adalah riad berikutnya dari tamim ada sahabat tamim ada kotalanhu an nahu karoh hadil ayat tahat asbahah. Beliau salat malam dengan mengulang-ulang ayat berikut ini beliau ulang-ulang sampai pagi tiba. Ya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala amha si baladina apakah mengira memiliki peraduga pasangka orang-orang melakukan keburukan anna ja'alahum kalladina amanu, bahasanya kami akan jadikan mereka sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal saleh. di takitnya Abu Ainin mengatakan, jadikan oleh Ibn Abu Syaibah dengan sanad yang sahih kemudian dari Abbad bin Hamzah dia mengatakan takhautu ala asma' radul anha' Satu ketika, satu hari aku masuk ke rumahnya Asma' Radul Anha Di pagi hari Waya takra sedangkan beliau sedang membaca firman Allah Di surat-tuh wa alayna wawakwana azabassamum Maka, Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita, kepada kami Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga kita. Wawakona dan menjaga kita ada bersamum dari seksa neraka. Seksa neraka disebut ada bersamum. Diambil dari kata-kata masam artinya pori-pori. Kerana seksa neraka itu apinya itu masuk ke dalam pori-pori berbari-bari kulit manusia. Kerana terhadap neraka disebut ala ya. bersamum. Maka Allah telah memberikan nikmat kepada kami dengan ampunan, dengan ampunannya, dan Allah jaga kami, lindungi kami dari seksa neraka. Kalau kofat indaha, maka asma berhenti di ayat itu. Maksudnya, tidak melanjutkan Bacaan ayat berikutnya. Baca alat maka mulailah asma mengulang-ulanginya, baca doa dan berdoa agar pesalah menerima seksa. Fatolah ayat maka menurutku menunggu asma sampai selesai terlalu lama. Hanya aku pergi ke pasar lalu aku selesaikan kebutuhanku setelah aku kembali ke ummiya Asma wahya tu'idha dan dia masih mengulang-ulang ayat tadi utaddu dan berdoa bahwa ini an kata an-Nawawi kami juga mendapatkan riwayat persis kisah ini dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha wa radada Ibnu Mas'ud demikian juga sahabat Abdullah bin Mas'ud mengulang-ulang Firman Allah di Surah Thaha ayat 114. Rabbi zidani ilma, wahai wairabku, tambailah ilmu untukku. Demikian juga Said bin Jubair, mengulang-ulang seorang tabiin, mengulang-ulang firman Allah. Wattaku yaman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kalian pada satu hari, di mana kalian akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah. Surat al baqarah 281, dan ini adalah, Ayat terakhir yang turun dari Al-Quran. Al-Arqaf menurut pendapat yang paling kuat. Matku, jawab mantu cahuan nafihil Dan takulah kalian pada satu hari yaitu hari akhir, di mana di hari tersebut kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Al-Dhata Said Bin Jubair itu mengulang-ulang. Firman Allah Subhanahu wa taala fasaw fa ya'lamun maka kala mereka akan tahu idzil idzul aghlalu fi ketika belenggu itu ada di leher mereka Demikian juga ada riwayat yang mengatakan bahasa Said bin Jubair mengulang-ulang dalam sebuah salat mengulang-ulang ayat surat Infitar ayat yang ke-6 maghraqaka bi rabbikal karim wahai manusia Apakah yang menyebabkanmu tertipu dengan Tuhanmu? Maka banyak manusia tertipu dengan Allah Subhanahu Wataala ketika Allah Subhanahu Wataala ketika dia ketika manusia ini berlimpah nikmat, pada dia dia tukang maksiat. Maka dia angira bahasanya nikmatnya itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wataala dan tanda Allah Ribat dengan dirinya. Kata Ibn Sa'imin di tafsir Juz 'Amma beliau mengatakan di dalam ayat ini terdapat isyarat sebab manusia tertipu dengan Allah yaitu kata-kata Al-Karim yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim zat yang Maha Pemurah karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pemurah boleh jadi orang itu ahli maksiat namun malah diberi kemudahan urusan malah lancar tambah lancar rezekinya maka orang tertipu dengan Sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Pemurah. Dikira dengan banyaknya limpah nikmat itu adalah bukti kalau Allah sayang dan cinta kepada dirinya. nya Maka Nabi Dhahmikan juga ada seorang ulama Salaf pernah menyebut Dhahm. Idza talaqahu taala jika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar lahum min fawqin dzulat untuk mereka, di atas mereka terdapat naungan minamar dari api neraka wa min tahtim dulal. Demikian juga di bawah mereka terdapat naungan dari neraka. Dari api neraka. Dulal audit afsar jalan dimaknakan dengan tibaq. Dengan lapisan api. Ia Yuradjuduha ila sahari. Maka Ad-Dohak mengulang-ulang ayat ini sampai pagi. Sampai waktu sahur. Maka uh, inilah dalil-dalil yang dibawakan oleh Nawawi Menunjukkan. Dianjurkan. Ketika seorang itu membaca satu ayat. Dan sangat terkesan dengan ayat tersebut. Maka dianjurkan untuk mengulang-ulangi Ayat yang dibaca agar tertanam dan masuk ke dalam hati dan agar semakin tadbir dengan isinya. Maknanya dianjurkan karena ini adalah perbuatan Nabi (sallallahu alaihi wasallam). Itu sebagaimana dalam ayat Abu Dar yang disahkkan oleh sebagian ulama yang tadi disahkkan oleh Abdul Qadir Al atau Abu Aynin mengatakan ada solusi yang lain yaitu ayat Aisyah. Nabi sallallahu alaihi mengulang-ulang satu ayat semalam-malam. Ternyata perbuatan para sahabat, terutama Abdurrahman dan yang lainnya dan perbuatan Nabi menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang hukumnya dianjurkan. Kemudian fasal fil buka in pasal tentang menangis pada saat membaca Al-Qur'an. Telah lewat dalam dua pasal yang lewat penjelasan Mayahmel ala Bukak fahalil kiroah tentang faktor pendorong untuk menangis pada saat baca Al-Quran yaitu tada buh demikian juga karena mengulang-ulang ayat maka orang itu akan bisa menangis pada saat baca Al-Quran pertama tada buh tada kemudian yang kedua karena dia mengulang-ulang satu ayat yang berkesan dalam hatinya. Sifatul arifin dan menangis pada saat membaca Al-Qur'an adalah sifatnya seorang manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetrasia yaitu tanda hamba-hamba Allah yang saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat yang ke-109 wayakhiruna lilafqan dan mereka menundukkan atau tasunkuril afqan pada dagu-dagu mereka maksudnya sujud mereka bersujud. ia berkun dalam keadaan menangis wa khusyua' dan Al-Qur'an itu menambah kekhusyukan mereka menambah ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa Yang dimaksud mereka dalam ayat ini adalah ahli kitab yang beriman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuji ahli kitab yang masuk Islam. Karena Allah puji sifat mereka. Di antara sifat mereka adalah ketika mereka dibacakan Al-Quran pada mereka. Maka mereka bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan menangis. Mereka semakin mendengar ayat Al-Quran mereka semakin khusyuk, semakin tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maktabat dari hadis dan tentang anjuran untuk menangis pada saat baca Al-Quran terdapat beberapa hadis dan beberapa dan banyak riwayat dari ulama salaf. Makluman antaranya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ikau Al-Quran webku Bacalah Al-Quran dan menangislah kalian". Fai lam tabeku fata baku. Maka jika kalian tidak bisa menangis pada saat baca Al-Quran, maka anda kalian bergaya kayak kayaknya orang menangis. Di sini dilihatkan oleh Ibn Majah, dari sahabat Syed bin Abi Waqas, Abdul Qajal Arna'ud di takiknya mengatakan, Sandinya Da'if. Sedangkan Abu A'inain di takiknya mengatakan, kesimpulannya, fal hadis Da'ifun, Bihadal-Lawli. Hadisnya adalah hadis yang lemah jika dengan redaksi yang bunyinya sebagaimana di atas. Yaitu jika kalian tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran, maka ya bergayalah sebagaimana orang menangis, bersuara lah dengan suaranya orang yang menangis. Berintonasilah ketika kamu baca ayat yang tentang abad, tentang neraka, sebagaimana intonasinya orang yang menangis. Nampak Abu Ayenin menyampaikan me solusi ada riwayat yang sahih yang hampir semakna dengan ayat ini eh, dengan hadis ini. Ia terdiahkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia dari Ata bin Abi Oba dari Abu Abbas. Soila Nabi Muhammad saw. Nabi saw ditanya, Ayo nak si asanu kiraatan, Wai Nabi, siapakah manusia yang paling bagus cara membaca Al-Qurannya? sebagai manusia yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Seperti apa orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qara'a ra'aita annahu yakhsallaha." Itu seorang yang baca Al-Qur'an yang jika engkau melihat dirinya, maka engkau yakin engkau lihat dia adalah seorang yang merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? suaranya E Gaya lagunya Adalah suara dan Nadanya orang yang merasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi orang yang melihatnya allah ini adalah Orang yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala inilah Kata Nabi, orang yang paling bagus dalam membaca Al-Quran Di sini disamping dari jalurnya Ibn Abbas yang dihiliatul di awliya Juga memiliki tarikun akhar Jalur yang lain dari Ibn Abbas Yang dihiliatkan oleh Tabrani di Mu'jam Kabir dan di sanatnya adalah, ada Ibnu Luhai'ah yang baif, akan tetapi riwayat taburani ini menguatkan sanat sebelumnya, sanatnya Abu Nu'ayn. Demikian juga hadis ini memiliki syahid dengan yang Hasan, hadis yang menguat dengan sanatnya Hasan. Maka kesimpulannya Abu Aynayn mengatakan, Wahuwa bihadrituruk Hasanun. Maka dengan banyaknya jalur-jalur hadis ini yang mengatakan orang yang paling berkuasa membaca Al-Quran adalah orang yang nampak merasa, merasa takut kepada Allah adalah hadis yang terajanya Hasan li Kirrihi, yaitu redaksi As-Sunan kelewatan man idhazamik tahu yakro hasib tahu yaghshallahha. Manusia yang paling bagus cara membaca Al-Qur'annya adalah orang yang jika engkau mendengar suaranya, engkau mendengar dia membaca Al-Qur'an, maka engkau mengira dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang diberikan oleh penulis, yaitu jika engkau tidak bisa menangis maka bergayalah, bersuaralah, bernadalah, berintonasilah sebagaimana intonasi dan gaya orang yang Menangis, maka itu adalah hadis yang baik. Maka kalau yang kuat, maka hadis yang kuat adalah yang bunyinya jika manusia yang paling bagus dalam membaca Al-Quran adalah orang yang jika kita mendengar dia membaca Al-Quran maka kita mengira bahasannya adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya adalah orang yang menangis ketika membaca Al-Quran atau dia tidak menangis dalam membaca Al-Quran, namun Gaya nada dan intonasinya adalah Intonasi orang yang merasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala Maka isi, isinya sama dengan Hadis yang ta'if Yaitu jika menangislah Jika tidak menangis maka Bergayalah sebagaimana Gaya orang yang menangis Kemudian dari Umar bin al-Khattab wa'atullah anhu Anaw salabil jama'ati Khalifah Umar bin Al khattab pernah uh, sholabi. Sholabi itu maknanya sholat jadi imam. Oleh karena itu, tolong kamu jadi imam kita. Kamu masih jadi imam. Itu bahasa Arabnya, sholibina. Ya, silakan jadi imam. Sholibina. Anaw sholabil jamaati. Sesungguhnya Umar bin Al-Khattab jadi imam sholat berjamaah. Tepatnya, itu pada saat sholat subuh. Fakor'a surat Yusuf Maka di surat, di surat sebut tersebut Khalifah Umar bin Khattab Membaca surat Yusuf Maka beliau menangis Sampai sampai air mata Itu mengalir Di pipi beliau Dalam raja yang lain Umar bin Khattab berada dalam surat Isya Dan menangis Maka ini menunjukkan bahasanya Kejadian ini Yaitu kejadian Umar, Khalifah Umar. Seorang yang dikenal tegas, keras. Ternyata adalah orang yang sangat lembut ketika membaca Quran. Faijulah Atakarurihiminhu. Maka riad ini menunjukkan, ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan isyak. Menunjukkan kalau kejadian ini adalah kejadian yang berulang-ulang. Khalifah Umar meskipun dia adalah demikian. Di luar sholat, namun di dalam sholat dan pada saat baca Quran... Betul orang yang sangat-sangat lembut. Sangat-sangat mudah menangis. Sehingga berulang-ulang kejadian. Khalifah Umar bin khattab menangis dalam. Salat karena membaca Al-Quran. Dan berada yang lain dikatakan. Khalifah Umar menangis. Sampai-sampai. Jama'at ah salat itu mendengar. Tangisan beliau. Minmarai suhuf. Di belakang. Di belakang sof. Jadi sampai sof yang belakang. Untuk mendengar tangisan beliau. Artinya ya, tangisan yang luar biasa. Tangisan yang sungguh-sungguh tangisan. Kemudian dari Abu Ocak dia mengatakan. Aku melihat Ibn Abbas. Dan di bawah dua matanya. Seakan-akan. Tali sandal yang sudah usang. Ada garis hitam. Di bawah matanya Ibn Abbas ada garis hitam, yang garis hitamnya adalah minadumu adalah karena aliran, mata, aliran air mata Maka Ibn Abbas adalah orang yang sering menangis ketika baca Al-Quran, ketika sholat Sampai-sampai di pipinya itu ada bekas anak sungai Kalau belum menangis, maka lewat situ terus airnya lama-lama bekas Nangis masih lewat sini, nangis masih lewat sini akhirnya lama-lama jadi bekas. Dari Abu Salah dia mengatakan, Kau dimana sun min ahli yaman, ada sejumlah orang datang dari negeri yaman menemui khalifah Abu Bakar As-Sidik, Asyiddiq. Dan mereka, mulai mereka membaca Al-Quran, di dekat Abu Bakar as Asyiddiq, kemudian mereka menangis pada saat mendengarnya. Maklumlah bukan asyik, maka bukan asyik orang tua Anhu mengatakan hak ada kuna demi kala keadaan kami dahulu menangis pada saat baca Al-Quran. Inilah keadaan kami para sahabat. Daru Hisham misalnya mengatakan, sering kali aku mendengar tangisan Muhammad bin Sirin, seorang tabiin besar, filail di waktu malam pada saat belum mengajakan salat malam. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, dia pun kali menangis ketika membaca Quran di tengah salat malam. Wal azar fi hada maka riwayat, riwayat dari salaf tentang hal ini sangat banyak, tidak mungkin bisa dihitung. Dan dalam apa yang kami syaratkan dan yang kami ingatkan sudah cukup untuk menunjukkan bukti, kalau bahasanya di antara perilaku salaf adalah menangis ketika membaca Al-Quran wallahu a'la Kemudian ada kutipan perkataan Abu Hamid Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali mengatakan menangis adalah satu hal yang hukumnya dianjurkan. Ma'al qira'ah ketika kita sedang membaca Al-Qur'an wa'indaha dan pada saat kita mendengar bacaan Al-Qur'an. Maka dianjurkan untuk menangis. Makdahan juga untuk menangis pada saat kita baca Al-Quran. Demikian juga pada saat mendengar bacaan Al-Quran. Dan dalil ini adalah riwayat-riwayat yang tadi telah disampaikan oleh An-Nawawi, Al pujian Allah kepada Ahlul kitab yang beriman. Demikian pula sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada yang tercatatnya Hasan di Kairihi, riwayat Abu Ayn di, uh, di Helia. Demikian juga praktek sahabat. Dikuatkan lagi dengan demikian keadaan patiin. Kemudian Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan cara supaya bisa menangis. Ketika membaca Al-Quran. Matarikuhu dan cara. Fitahsilihi untuk bisa mendapatkan menangis. Pada saat baca Al-Quran. Tidaklah seorang itu menghadirkan di dalam hatinya rasa sedih. Ketika membaca Al-Quran. Caranya. Inilah dia renungkan isi ayat yang dia baca. Netahditi di sana terdapat ancaman yang keras dari Allah Subhanahu Wataala. Walwa'id syadid, ancaman yang sangat keras yang Allah berikan. Kemudian mewasit oleh omuhat perjanjian dan perjanjian yang Allah ambil dari manusia. Kemudian kita ingat, apakah kita telah melaksanakan perjanjian tersebut ataukah tidak? Semuanya tak amal setelah itu, setelah dia faham, ini isinya adalah ancaman, bahkan ancaman keras. Kemudian adalah dia renungkan dan dia ingat, taksir, taksirohu fidelika, kecerobohan dia dalam masalah itu. Banyaknya dia melanggar larangan Allah, padahal siapa melanggar larangan Allah, Allah, Allah ancam dengan ancaman keras. Maka jika sudah demikian kok tidak juga sedih dan menangis? Kama yahadrul khwasib, bagaimana yang dialami oleh orang-orang yang istimewa, yang mereka bisa, bisa dan biasa bahkan menangis dan sedih. Ketika membaca Quran dan dimikalah keadaan para sahabat, sebagaimana kata Abu Bakar al-Siddiq. Faliya beki ala faqdi zalika. Maka tidaklah dia menangis, kenapa tidak bisa menangis? Maka tidaklah dia, dia tangis sih. Dia tangisi dirinya, kenapa saya tidak bisa menangis Sebagaimana para sahabat bisa menangis ketika membaca Quran Sesungguhnya hal itu adalah Termasuk musibah yang paling besar Hati keras berhati Hati keras Tidak pernah bisa menangis Ketika baca Quran Menangis kalau kehilangan duit Menangis kalau punya nilai jelek Tidak pernah menangis ketika membaca Quran Tidak pernah menangis ketika uh, Baca hadis Maka sahabat adalah orang-orang yang berhati lembut Dan mereka adalah orang yang Sering menangis dalam dua keadaan Pertama pada saat mereka membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran Sebagaimana di perkataan Abu Bakar Siddiq Demikian juga riwayat dari Umar Demikian juga Ibn Abbas Kemudian yang kedua, mereka adalah orang yang mudah menangis ketika mendapatkan ma'u'idah. Ketika mereka mendapatkan e, nasihat yang berkesan. Ya, bukan ayat Quran yang dibaca, namun sekadar perkataan orang. Namun perkataan manusia itu pada perkataan yang memang menyentuh hati. Maka mereka adalah orang yang mudah menangis. Nah, dalil untuk hal yang kedua ini, hadis irbat bin Sariyah. Ya. Nah, Nabi Salafasam berkata nasihat kepada para sahabat dan mereka menangis karenanya. Kemudian pasal berikutnya adalah Wayembari ayatil kio atahu dan sepatutnya dianjurkan untuk membaca Al-Quran secara tartil. Itu maksud membaca Al-Quran secara tartil dalam baca Al-Quran adalah tamahul. Pelan pelan, sebagaimana kata Imam Khatib di tafsirnya, ketika menafsirkan firman Allah di surat Muazamil. Ini dimaksud dengan tartil dalam baca Al Quran adalah pelan pelan, tidak cepat cepat. Dan ini hukumnya dianjurkan, perkara ijma, watak fakal ulama dan ulama sepakat dianjurkan untuk tartil, dianjurkan untuk pelan dalam baca Al Quran. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala waradil Quran tertila dan tertila dalam baca Al-Quran. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan artinya bacalah Al-Quran dengan pelan. Karena pelan dalam baca Al-Quran itu sangat membantu supaya kita bisa merenungi, memahami dan merenungi Al-Quran dan demikilah cara baca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat terlihat yang sahih dari Ummu Salamah Radul Anha beliau mengatakan na Kiraatan Nabi SAW sedia beliau menggambarkan bagaimana kacara Nabi SAW membaca Al-Quran maka kiraatan mufassiratan, maka itu adalah cara membaca Al-Quran yang jelas harfan-harfan jelas setiap hurufnya huruf demi hurufnya iatun Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i kata Tirmidzi hadis hasan sahih. Nah, Abu Ayyun mengatakan di takhidnya kesimpulannya qultu fa fa nabihada annadha'ifun min hadis Ummi Salamah. Maka jelaslah dengan keterangan di atas bahasanya hadisnya adalah hadis yang lemah eh, dari jalurnya Ummi Salamah. Maka dari jalurnya Ummi Salamah itu adalah hadis yang lemah. Sedangkan Abdul Qadir Arnaud di Takik mengatakan, dia terkenal berdawad, bahkan tentang anjuran Tartil dalam Al-Quran, demikian di dikatir milik, demikian juga Imam Ahmad dalam Musnad, dan Abdul Qadir Arnaud mengatakan bahawa hadisun sahihun, dan ini adalah satu hadis sahih. Kemudian Abu A'inan di Takiknya memberikan keterangan tambahan, namun terdapat hadis terkenalai Bukhari, dari Kota Adah, dalam satu riwayat dikatakan aku bertanya kepada Anas, dalam tempat yang lain berkata uh, Anas ditanya bagaimanakah cara baca Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Anas uh, faqalat maka Atau qotadza bertanya kepada Anas atau Anas ditanya bagaimanakah cara baca Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam maka musallamah mengatakan kana maddan cara baca Nabi sallallahu alaihi wasallam itu panjang kemudian qanat ya faqala kemudian belum baca bismillahirrahmanirrahim yang mutu dengan, bismillah, dengan, dengan memanjangkan bismillah dengan Ar-Rahman. Dengan memanjangkan Ar-Rahim. kemudian diaarkan oleh muslim dari hafsa hafsa mengatakan maka itu aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sholat fi subahatihi subah dalam hadis demikian juga dalam dalam riwayat dari salaf dari sahabat maknanya adalah salat sunnah pada zaman nabi itu salat sunnah itu istilahnya adalah subah sholat fi subahati aku belum pernah melihat Nabi Salat dalam sholat sunnah. Khaidan sambil duduk. Sampai setahun. Nah, sebelum wafatnya Nabi SAW. Nah, selama setahun sebelum Nabi wafat. Kata Habsa. Nabi Salat dalam sholat sunnah. Dalam keadaan duduk. Maka Naya Khaib Surah. Dan beliau setelah membaca Al-Fatihah. Beliau membaca satu surat. Dan beliau membacanya dengan takil. Dengan pelan. Hatta takuna atwala min atwad min haa. Sehingga jadilah surat tersebut surat yang lebih panjang daripada surat yang lebih panjang. Dan kalau dilihat dari ayat masih ada surat yang lebih panjang. Di surat ini ayatnya cuma seratus, ada ayat yang misalnya surat seratus sekian misalnya. Maka surat yang cuma seratus itu Karena dibaca perlahan-lahan sehingga jadinya tempo waktu membacanya lebih lama daripada Membaca ha, surat yang jumlah ayatnya lebih banyak jika dengan cara baca standar tidak terlalu pelan. Maka dua riwayat ini, riwayat Bukhari dan Muslim ini adalah riwayat penjelas yang menjelaskan bahasanya cara baca Quran yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tartil pelan. Kemudian untuk riwayat dari Habsah. Yang dikatakan oleh muslim, terdapat tambahan faedah. Yaitu hadis ini dalil, bolehnya sholat sunnah sambil duduk. Bolehnya sholat sunnah sambil duduk. Meskipun tanpa sebab. Meskipun tanpa sebab. Maka boleh sholat qobliya, sholat bakdia, sholat duha atau yang lain. dilakukan sambil duduk. Ini adalah satu kemudahan yang diberikan oleh syariat. Untuk memotivasi orang dan untuk menyemangati orang agar memperbanyak surat sunnah. Kamu, kamu, kalau kamu mau malas surat sunnah sambil berdiri, sambil duduk juga boleh meskipun. Bukan karena sakit atau yang lainnya. Berbeda dengan surat farbu yang wajib dikerjakan sambil berdiri dan berduduk jika memang tidak mampu sambil berdiri. Kemudian dari Muawiyah bin Qura, dari Atullah bin Muhafal Radul Anhu, beliau mengatakan, Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu pada saat Fathu Mekah di atas untanya beliau membaca surat Fatih, Inna fatahna lakal fatham bina. Fa'adta fi qiraatihi. Maka bacaan Al-Qur'an beliau pada saat itu bacaannya itu mantul Kurang lebih, ra'a'a di sini artinya memantul. bacaannya adalah bacaan ya, memantul. Ya, hadis ini dilihatkan oleh Bukhari Dan diberi judul Bab Bab Bolehnya baca Quran di atas kendaraan Demikian juga diberi judul Bab, Bab tentang masalah Tarci Memantulkan ayat dalam Membaca Al-Quran Sedangkan ini diberi judul Bab dalam uh, Dibili judul Bab oleh An-Nawawi Bab anjuran untuk memperbagi suara Memperindah suara ketika membaca Al-Quran dan disebutkan oleh Abu Dawud bab anjuran untuk tartil ketika membaca Al-Qur'an. Nah, apakah apakah berdasarkan hadis ini ada anjuran untuk tartil dalam membaca Al-Qur'an? Mungkin di satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, mereka berselisih pendapat kenapa ada tartil dalam bacaan Nabi pada saat itu. Ini sengaja ataukah kebetulan? Sebagian ulama mengatakan Takdir yang terjadi pada bacaan Nabi Salallahu Alaihi Wasallam di sini itu adalah kebetulan, karena Nabi baca Quran di atas onta dan onta jalan, karena ontanya perjalanan dan Nabi baca Quran maka ayat ada ayat yang mantul. Mengapa mantulnya? Karena, karena, karena beliau baca Al-Quran di atas onta. Ya, maka ini berarti kejadian yang bersifat kebetulan. Bukan tapi sengaja Sebagai ulama menyatakan ya, Ini adalah sengaja Sengaja memang Nabi makan tarcik Menurutkan itu bolehnya atau Bolehnya tarcik ketika membaca Al-Quran Kemudian dari Ibn Abbas Suratullah Anhuma humma Bila mengatakan Sungguh jika aku membaca satu surat Dan aku baca dengan tartil dengan pelan Lebih aku sukai daripada Aku membaca seluruh Al-Quran Namun tidak dengan tartil tapi kan juga mujahid ditanya tentang dua orang. Orang yang pertama membaca dua surat. Al-Baqarah dan Al-Imran sekaligus. Bal-akhir. Sedangkan orang yang kedua cuma membaca surat Al-Baqarah saja. Kemudian namun ternyata waktu membaca keduanya. Lama rukunya dan lama sujudnya Serta lama duduknya sama Antara orang pertama dan orang yang kedua Jadi orang pertama Dalam waktu sekian Dia dapat dua surat Al-Baqarah dan Al-Imran Namun dalam waktu yang, yang Dalam waktu yang semisal ini Untuk orang yang kedua Itu cuma dapat Surat Al-Baqarah saja Maka artinya orang yang kedua lebih pelan Dalam membaca Dibandingkan orang yang pertama Maka Mujahid mengatakan al-adhiqah al-baqarah wahdah afdal. Maka orang yang yang cuma dalam waktu tersebut cuma bisa mendapatkan surat al-baqarah, maka itu yang lebih baik. Dan terdapat, dan beliau melarang, Mujahid melarang al-ifat fil-isra' terlalu cepat atau berlebihan dalam cepat membaca Al-Quran. Yang ini disebut dengan al-hadz. Maka apa al-hadz? Al-hadz berarti al-ifrat Al fil isra' fil qiraah. Terlalu cepat dalam membaca Al-Qur'an. Yang disebut hadz ini terlarang. Fa sabata 'an 'Abdullah bin Mas'ud, terdapat riwayat dari 'Abdullah bin Mas'ud, ya sahabat Nabi, ana rajulan qala lahu ada seorang yang berkata kepada Sahabat Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku membaca mufassal cuma dalam satu okaat. Maka Abdullah bin Mas'ud berkomentar, Berarti membaca mu cepat sebagaimana orang kum membaca syair dengan cepat. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya ada sekelompok orang yang nanti akan membaca Al-Quran dan bacaan Al-Quran tersebut dan Al-Quran tidak melewati. Al-Quran mereka Akan tetapi waqa Jika al itu Masuk ke dalam hati Lalu kokoh di dalam hati Nah itulah yang manfaat <tuh> Dia adalah dua edal muslim Ini telah redaksi muslim Dalam salah satu riwayatnya Apa yang dipaksud dengan Mufasal? Muf Mufasal adalah surat Yang ayatnya pendek-pendek atau dinilai ayatnya pendek-pendek nah, Sejak mana surat itu disebut Surat-surat pendek nah, Kalau kita surat-surat pendek cuma Al-Falah, Anas Al uh, Sampai-sampai Al-Kafirun itu surat-surat pendek Al-Mufasal itu Ada sebagian ulama mengatakan dari Hujurat Ad, Dan ada ulama yang mengatakan dari Kof Dan Mufasal itu dibagi menjadi tiga ada Tual Mufasal, Ausat Mufasal, dan Kisar Mufasal. Ada Mufasal Panjang, Mufasal Sedang, dan Mufasal Pendek. Maka Mufasal Panjang itu dari Qaf, atau dari Hujurat, sampai sebelum Anabak. Kemudian Ausat Mufasal, Mufasal Sedang, itu dari Anabak sampai sebelum ad-duha Dan Kisar Mufasal. Mufasal pendek itu dari Abdul Ha sampai selesai. Maka ada orang yang berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, suat-suat mufasal kubaca dalam satu rakaat. Dari Qaf atau dari Hujurat sampai Anas itu jadikan satu rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud berkomentar, kalau begitu kamu ngebut ya, seperti ngebut kalau baca sair. Jika ngebut, maka tidak ada tadabur, tidak ada pemahaman. Maka nanti akan ada sekelompok orang yang baca Al-Quran, dan Al-Quran tidak melewati tenggaraan mereka. Apa yang dimaksud Al-Quran tidak melewati tenggaraan mereka? Kalau berdasarkan konteks perkataan Ibn Mas'ud, maka maknanya apa? Mereka baca Al-Quran, tapi tidak faham. Ya. Maka bacaan Al-Quran cuma sampai tenggaraan Tidak sampai masuk ke dalam hati Dan hati letak pemahaman nah, Maka mereka cuma baca Al-Quran Namun cuma sampai di tenggaraan mereka Tidak turun sampai hati Tidak turun sampai, sampai Sehingga mereka paham, karena kepahaman terletaknya di hati Nah kata Ibn Mas'ud Bacaan Al-Quran yang manfaat Itu adalah bacaan Al-Quran yang masuk ke dalam hati Bukan hanya Berhenti di Tenggaraan Tenggaraan kemudian berhenti, itu tidak manfaat Bacaan Al-Quran yang manfaat Tidak berhenti di Tenggaraan, namun masih turun lagi Sampai hati Setelah turun sampai hati Rasakha, fihi kemudian kokoh Terhujan kuat dalam hati Nafa, nah itulah Bacaan Al-Quran yang manfaat Ini berkaitan Anawi mengatakan ini adalah burajan muslim Namun beri catatan oleh Abu Aina Ini catatan oleh Muslim dan Bukhari ada tetapi kalimat yang terakhir yaitu in akwaman itu tidak ada di riwayat Bukhari dan Muslim perkataan yang memasaut in akwaman ada sekelompok orang baca Quran dan seterusnya terdapat dalam riwayat yang mauquf sampai ke Ibnu Mas'ud dan perkataan tersebut memang marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri khawarij katanya mereka baca Al-Qur'an Namun, Al Quran itu tidaklah melewati tenggoraan atau kongkongan mereka diantara Qurayit dan Muslim dari Abu Sa'id. Maksudnya antara Qurayit adalah mereka adalah orang yang kaji baca Al Quran, akan tapi mereka Al Quran tidaklah melewati tenggoraan atau kongkongan mereka. Apa maknanya? Sebagai ulama mengatakan Qurayit itu baca Al Quran, suka baca Al Quran, namun tidak faham maknanya. Sehingga akhirnya mereka gunakan ayat-ayat Al-Quran yang harusnya untuk orang kafir namun malah ditujukan untuk nembak kaum muslimin. Sehingga mereka kafirkan kaum muslimin. Karena mereka tidak faham. Ada, ada penjelasan yang lain yang dimaksud khawarij itu membaca Al-Quran namun tidak melewati tengkauan mereka adalah Mereka membaca Al-Quran namun mereka tidak mengamalkannya. Bahkan mereka menyelisihinya. Kedua penjelasan yang ketiga adalah penjelasan Al Bukhari. al Bukhari mengatakan yang dimaksud dengan orang kuarat itu membaca Al Quran, namun tidak melalui tengkohan mereka adalah mereka membaca Al Quran riaan. Karena riya, karena pamek, karena manusia. Bukan, tidak ikhlas ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, ada yang mengatakan pak ulama mengatakan. Tartil, yaitu pelan-pelan ketika membaca Al-Quran, hukumnya mustahab dianjurkan. Dan tadi di depan, di awal fasal dikatakan ini adalah ittifaq ulama. Ini adalah sepakat ulama, ijma' ulama. Dan maksud dianjurkannya tartil dalam baca Al-Quran adalah, lita dapur, supaya orang itu merenungi maknanya. Dan untuk tujuan yang lainnya, kalau Ulama mengatakan oleh karena itu dianjurkan Tartil bagi orang ajam, bagi orang non-Arab yang tidak faham maknanya, maka mereka lebih perlu Tartil lagi, eh, mereka lebih perlu untuk Tartil lagi, lebih perlu untuk pelan lagi, supaya bisa memahami makna apa yang dibaca. Eh, Lian Adalika karena hal tersebut yaitu Tartil dalam bacaan Al-Quran itu lebih dekat kepada Pemulihan dan penghormatan terhadap Al-Quran Dan taktil dalam membaca Al-Quran itu lebih mempengaruhi Lebih memberikan pengaruh ke dalam hati Kemudian fasal berikutnya Yustahabu dianjurkan Ketika orang itu membaca ayat Al-Quran Melewati ayat Rahmat Melewati ayat tentang kasih sayang Allah Tentang surga Maka andalah dia berhenti Kemudian berdoa kepada Allah agar diberi karunia, agar dimasukkan surga, dan diberi rahmat dan kasih sayangnya. Demikian juga ketika membaca ayat Al-Quran, kemudian lewat ayat agad. Ada ayat cerita tentang siksaan Allah di akhirat, atau siksa Allah kepada orang-orang kafir yang membangkang. Maka dihancurkan untuk berhenti dan memohon perlindungan dari keburukan dan dari agad. Ya, kalau tidak bisa, ya tidak bisa baca sendiri, ya maka bisa menggunakan apa, contoh doa yang dicontohkan oleh Ash'an Nawawi. Ketika lewat ayat, ayat agab, ayat cerita tentang neraka, maka berdoa berhenti, kemudian mengatakan, Allahumma ini as'alukal'afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keselamatan. Atau mengatakan, as'alukal'afiyah, minggu lima keru'ah. Aku memohon kepadamu keselamatan dari segala hal yang tidak disukai atau kalimat-kalimat semacam itu. Demikian juga jika melewati ayat yang berisi pencucian Allah Subhanahu Wataala, mencetak tentang kemahasucian Allah Subhanahu Wataala, mencetakkan bahasanya semua makhluk bertafsir mencucikan Allah. Ya. Maka adalah berhenti nazha kemudian bertafsir mencucikan Allah. Contoh kalimatnya berhenti kemudian baca. Subhanahu wa Taala. Atau membaca, kata orang Taala. Atau berhenti membaca, Jalad Adzamatu Rabbi Na, kebesaran Tuhan kami. Kaliannya, kalian tentang masalahnya adalah hadis yang sahih dari Huthayfa ibn Liyaman. Oh, adalah Anhuma. Beliau mengatakan, aku salat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam. Itu salat tahajud, salat malam. Maka di sini dalil, bolehnya tahajud berjamaah. Maka surat malam jika itu bulan Ramadan, tarawah, maka dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Sedangkan untuk di, uh, surat malam di bulan Ramadan, maka diperbolehkan untuk dilakukan dengan berjamaah, menurut mengatakan ulama ahyanan kadang-kadang. Dan itu di rumah, dan itu di rumah tidak di masjid maka untuk salat malam di luar Ramadan maka dibolehkan. Dibolehkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Kadang-kadang dan tidak dijadikan rutinitas dan kebiasaan dan itu dilakukan di rumah dan tidak di masjid. Semisal tahajud berjamaah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hudzaifah bin Yaman di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatafata Tahaa al-Fatoh. Maka ketika itu Nabi memulai setelah baca al-Fatihah, maka Nabi membaca surat al-Fatoh. Maka aku berkata di dalam hati, nanti Nabi rukuk kalau sudah dapat ayat 100 Dari surat al-Fatoh. Tuhma maboh, ternyata ada 100 masih terus. Kemudian aku berkata di dalam hati, yusalibya firroqatin. Kay kayak ini Nabi. Dalam satu okahat, mahu menyelesaikan al-baqarah. Al-baqarah untuk satu okahat. Ternyata al-baqarah selesai. Romadh. Umar terus. Fakohut maka aku mengatakannya. Kaubiah maka belakang rukuk dengannya. Ternyata semua tatahan Anisa. Kemudian masih Nabi lanjutkan dengan baca surat Anisa. An Fakohut maka kemudian Nabi membaca Anisa An sampai selesai. Kemudian setelah Anisa An selesai Masih Nabi lanjutkan dengan baca Surat Ali Imran Lalu Nabi membacanya Dan cara Nabi ketika membaca Tiga surat yang panjang-panjang ini Ada surat uh, Yang ada satu di, uh, ada, ada istilah Sebe tiwal Tujuh surat panjang Tujuh surat panjang Jadi, Surat yang dianggap paling panjang itu ada tujuh buah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah Turut dari depan 7 hmm, tujuh nya itu Terpanjang semua Maka Nabi membaca 3 surat dari 7 surat panjang Dan bacanya kata Hudaifah ya Beliau bacanya pelan-pelan bacanya pelan-pelan dan tarbunt pelannya Satah. jika marfi ayaten tasbih saba ketika nabi ketemu ayat yang mengandung tasbih nabi berhenti dulu kemudian mengucapkan tasbih Baiklah, idza ma rafi jika lewat ayat yang berisi doa atau perintah untuk berdoa maka berhenti salah kemudian berdoa dulu wa idza ma maka jika melewati satu ayat yang mengandung ta'awad permohonan untuk keselamatan diri. Atau ayat yang berisi azab. Maka ta'awada maka. Beliau berhenti dan memohon perlindungan kepada Allah. Dari azab, dari neraka. Dari seksa dan susi. Orang muslim disayih diadakan oleh muslim dalam sahihnya. Dan berkaitan dengan hal ini. Dengan Nabi baca Al-Faqar, kemudian Anissa, kemudian Ali Imran. Maka secara dahilnya, ayat ini menjadi jalil. Boleh tidak urut dalam baca surat dalam Al-Quran. Kita urut mushaf. Ketika membaca surat, uh, surat surat Al-Quran dalam surat. Dan perlu diketahui sebagaimana nanti akan kita baca pendapatnya uh, An Nawawi harus urot. Kalau baca suat dalam uh, baca suat dalam al quran urot sebagaimana urut? Mus'haf. Jangan baca al maidah habis itu baca al fakwa. Ini tidak boleh. Kalau apa komentar An Nawawi dengan hadis ini? Di, mana hadis, di, di hadis ini Nabi baca Anisa baru Ali Imran Padahal mazhabnya Berdatanya Anawi Urut Tidak boleh tidak urut Maka Anawi mengatakan Wakala suratunisa Fidhalikal wakti Mutaqaddimah Ala Ali Imran Maka Anawi mengatakan Di zaman itu Di zaman Nabi Itu Surat Anisa Itu posisinya Itu di depan Surat Ali Imran Al-Fatara Anissa Baru Ali Imran Menfidali kalau waktu Di waktu itu Namun setelah itu ada Ada perbaikan ada perbaikan Sehingga para sahabat Ijma' Untuk membuat urutan Al-Baqarah, kemudian Ali Imran Baru Anissa Sebagaimana Ijma' yang terjadi Di zaman Usman Sedangkan hadis ini jadikan dalil oleh Sekulisan Timia, sebagaimana saya baca di Usulun Fitafsir, karya Ibnu Simeen, bahasanya hadis ini dalil, boleh tidak urut, dalil, boleh kadang-kadang tidak -kadang urut dalam membaca membaca surat, tidak urut dalam artian urut mushab, dalam membaca surat-surat Al-Quran. Oleh itu, maka jika perkataan An-Nawawi ini Berasanya Fidelik kalau waktu urutan surat adalah semacam itu di, di zaman itu Itu memiliki landasan yang kuat Maka perkataan An-Nawawi makbul Perkataan An-Nawawi sini bisa diterima maka, Tapi jika tidak Maka pada asalnya Urutan Quran yang ada di zaman Nabi Itulah urutan, urutan surat Di zaman Nabi itulah yang disepakat oleh para sahabat Sehingga Makna di sini sebagaimana kata Syekhul Islam Menunjukkan kadang-kadang boleh tidak urut. Namun kadang-kadang. Kalau ashabunan berkata, sahabat-sahabat kami bahawa ulamah madhab syafi'i dianjurkan, melakukan permohonan, perlindungan dan tasbih, dikulikariin bagi semua pembaca Al-Quran, baik pembaca Al-Quran tersebut di dalam sholat ataupun di luar sholat dan mereka mengatakan para ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan hal tersebut berhenti untuk berdoa, untuk bertasbih dan untuk memohon perlindungan. Itu dianjurkan di dalam salat baik untuk imam ataupun makmum ataupun salat sendirian. Karena ini statusnya adalah doa dan dan semua orang sama dalam hal ini, imam, makmum, salat sendiri sama. Seperti bacaan Amin setelah Al-Fatihah. Semuanya baca. Munfarid baca, Imam baca, Makmum juga baca. Dan pendapat yang kami sebutkan yaitu dianjurkan untuk berhenti, berdoa dan mohon perlindungan ilah madhabnya Imam Syafi'i dan jumhur Ulama. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan tidak ada anjuran ketika baca perkuan untuk berhenti, untuk berdoa. Bahkan kata Abu Hanifah hukumnya meko. Jika terjadi di dalam sholat. Kataan Nawawi, yang benar, yang roceh adalah pendapat jumhur ulama, berdasarkan dalil yang telah kami sampaikan, yaitu hadis Hudaifah ibnu Liyaman. Akan tetapi yang lebih tepat, tetapi yang lebih te tepat tentang hal ini adalah, gimana hukum berhenti untuk berdoa, untuk ta'awud, untuk bertasbih, di salat fardu Bagaimana kalau habis ini kita praktekkan di salat fardu salat Isya Salat Isya imamnya baca surat Al-A'la Sabbihisma al A'la al berhenti dulu Subhana Rabbiyal A'la Nah Kita baru lanjut lagi Gimana kalau untuk salat fardu Maka jawabannya hanya tentang masalah berhenti ketika baca Quran kemudian berdoa kemudian bertasti itu hanya dijumpai dalam solat malamnya Nabi. Kemudian bagaimana dengan kaidah yang mengatakan masa patafil fardhi, sabda patafil nafli, wamasabda patafil nafli, sabda fil fardhi? Apa yang Nabi lakukan di salat sunnah itu boleh dilakukan di salat fardu? Apa yang Nabi lakukan di salat fardu maka boleh dilakukan di salat? Sunnah Dan kita jumpai Nabi mempraktekkan hal ini dalam sholat fardu Maka ada tiga Tiga hal dalam hal ini Pertama hadis tentang masalah berhenti Untuk berdoa dan bertasbih Itu hanya ada dalam sholat malam Kemudian yang kedua Tidak dijumpai riwayat Nabi melakukan hal ini dalam sholat fardu Kemudian yang ketiga ada kaidah. Apa yang boleh untuk salat sunah, boleh untuk salat fardu. Sebagaimana apa yang boleh untuk salat fardu, boleh untuk salat sunah. Maka kesimpulannya, ya, dianjurkan hal ini. Dianjurkan untuk berhenti kemudian berdoa dan seterusnya ya, dalam salat atau untuk salat malam. Adapun untuk salat fardu, maka ya juzu wala yustahat. Untuk salat fardu, maka boleh Kenapa boleh kaidah? Masa apa kita perlu sabda filqardi apa yang boleh dilakukan di salat sunnah boleh dikerjakan di salat wajib. Maka berdasarkan kaidah ini kita katakan boleh dikerjakan oleh imam di salat fardu. Maka kalau imam baca suatu al ala sabi semoga al bila bertasbihlah engkau sucikan Tuhanmu yang maha tinggi itu Subhana Robbil al al-akla. Perkembangan lanjutkan ayat. Allah Biholakovasawa dan seterusnya. Maka boleh untuk salat fardu. Akan tetapi tidak dianjurkan. Kenapa kita katakan tidak dianjurkan? Karena tidak terdapat riwayat dari Nabi. Nabi melakukannya di salat fardu. Apa hukum salat dua berjamaah? Maka hukumnya sebagaimana hukum salat sunnah berjamaah? Para ulama secara umum mengatakan? Untuk salat suma maka boleh dilakukan berjamaah Asal tidak dijadikan rutinitas dan kebiasaan Oleh karena itu Maka hmm, Tidak boleh Menjadikan salat duha berjamaah Dan terlebih lagi untuk salat duha Maka mungkin lebih hati-hati lagi Berkaitan dengan jamaah untuk salat duha Karena Satu, satu, satu ketika Ibnu Umar melihat orang Melaksanakan salat duha di masjid Kemudian Nabi Muhammad ibnu Umar mengatakan Ini adalah bid'ah Sebagai ramah menjelaskan Yang dibid'ahkan oleh Ibn Umar Adalah duha berjamaah, Bukan salat duhanya Seorang yang terlalu mudah sedih Ketika mendengar musibah Berupa bencana, bencana alam Sehingga membuatnya stres dan takut mati karena belum siap. Apa ini baik? Bagaimanakah menghilangkan stres karena sangat mempengaruhi kes tidak nafsu makan, akhirnya suka melamun, berdebar-debar tanpa sebab yang jelas. Maka takut mati normal. Semua orang takut mati. Ya, semua orang takut mati. Sebagaimana uh, dalam hadis, "Man adali walian, siapa yang memusuhi waliku, maka di akhirat itu dikatakan dan dia waliku ku atau kekasihku tu membenci kematian. Maka wali Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benci mati. Masa mau lebih dari wali Allah. Wali Allah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benci mati. Maka takut mati itu normal alami manusiawi. Bahkan itu itulah keadaan para wali. Agak tapi kalau ini sampai mengilang, kalau jadi stres, nah ini yang jadi masalah. Kesan ayam jadi suka melamun. Tidak nafsu makan nah. Maka sikap yang benar ketika orang itu Sedih karena Berubah bencana, musibah Takut kemudian takut maksiat, takut adab Allah Maka sikap yang benar harusnya Takut dengan adab, ini mendorong orang untuk Jauh dari maksiat, Dan gemar untuk taat Itu buah yang benar dari Rasa takut kepada adab Allah Subhanahu SWT Bukannya sebenarnya Stres dan enggak, enggak mau makan enggak mau makannya karena untuk puasanya Tidak masalah tapi kalau cuma sekedar tak mau makan, nah, Itu tidak nah, benar. Ini bukan, bukan cara yang benar. Orang untuk saya orang itu takut dengan atap Allah, bencana alam dan yang lainnya. Dan mendapaknya harusnya adalah, hanya takut dengan maksiat, gemuk dengan makan ketaatan Saat sholat berjamaah gerakan imam tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Pastul kita harus mengikuti setiap gerakan imam. Tidak semua gerakan imam harus diikuti ya. Banyak gerakan imam itu ya Kita ikuti apa yang menur kuat Menurut pendapat kita Tidak harus sama dengan apa yang dilakukan oleh Imam Dan tentang tuh, Pertanyaan ini kita tidak bisa memberikan komentar banyak Karena tentunya global ini Tidak sesuai dengan Nabi itu yang mana Apakah tidak sesuai dengan Nabi menurut pendapatnya Namun ada dalil yang juga kuat Yang itu jadikan landasan si imam Untuk makan perbuatan itu atau perbuatan Nabi ini sampai derajat seperti apa? Hukumnya dalam sholat misalnya. Apakah makmum boleh mengeraskan doa ketika imam membaca surat yang di dalamnya ada ayat rahmat atau ayat azab? Tidak boleh keras. Cuma untuk dirinya sendiri. Makmum tidak boleh keras. Tidak boleh keras dalam takbiratul ihram. Sebagaimana dilakukan banyak makmum. Itu tidak benar. Atau Dalam takbir intiqol atau pada suami Allah liman hamidah, robbananakal hamdu, apa yang lainnya. Makmum tidak boleh Perswaka, nah, swaka dalam salat pecah mana? Salat soalannya iman. Apakah tidak bersandar di dinding waktu pengajian? Termasuk ada bermajlis. Japanya iya. Termasuk ada. Apa calenya? Calenya lain munafikumah tayyibul akhir majyibulinabsi. Karena tidak akan benar-benar beriman sampai kalian inginkan untuk orang lain apa yang kalian untuk diri kalian sendiri. Jepa kalau anda jadi pembicara. Jadi pengisi kemudian Jemaahnya pada sandaran semua Laih-laih dengan santainya. Suka? Kalau tidak suka ya jangan lakukan untuk orang lain Zaman sekarang hidup sepertinya tidak bisa lepas dari bank Bagaimana tetap terbebas dari transaksi ribawi Tidak semua transaksi dengan bank itu perbuatan riba ya, Orang itu kemudian punya muamalah interaksi dengan riba dan akan transfer transfer enggak riba. Kemudian dia punya ya, dia punya tabungan kemudian ngambilnya dengan lewat ATM. ATM, ATM transaksi ATM dengan bank bukan riba. Ya, kalau dia hal kita perlu berilmu sehingga bisa membedakan jangan dianggap semuanya riba padahal tidak riba. Maka kita butuh ilmu, maka ilmu satu hal yang sangat penting agar kita bisa bersikap dengan baik dan benar. Penjelasan lihat, ada yang mengatakan tidak boleh duduk dengan bersandar menggunakan tangan kirimun penjelasannya. Demikianlah di antara jenis duduk yang jelaskan oleh Nabi SAW, yang dalihnya bisa dibaca di Riyadu Salehi. Seorang musafir ketika menunggu waktu Jumat, mana yang lebih afdal mengerjakan salah sunnah mutlak atau hanya membaca Al-Quran di dalam masjid. Cepatnya, musafir tidak wajib solat Jum'at. Di antara orang yang gugur kewajiban untuk solat Jum'at adalah seorang yang berstatus sebagai musafir. Dan saat musafir itu berhenti, kemudian ikut solat Jum'at, maka boleh. Dan dalam kondisi ini, maka dia boleh, misalnya kita katakan, bisa kita katakan lebih after dia memperbanyak solat sunah, mutlak. Karena yang tidak boleh adalah solat sunah yang rutin. Kobliyah, bakdiyah. Nah, namun, dia tidak perlu melakukan bakdiah Jum'at. Ketika akan berangkat ke masjid, membiasakan untuk berwudu, kemudian lat sunnah wudu, sesampai di masjid kembali berwudu sebelum masuk ke dalam masjid, padahal belum batal. Maka hal seperti ini jika di rutinkan, boleh termasuk fitah. Pertama di antara kebiasaan Nabi saw adalah berwudu lagi meskipun belum batal wudu. Beliau salat maghrib, misalnya. Dan isak belum batal, bila wudu lagi Ini diantara satu hal yang, di, ya. uh, yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika orang itu mau punya kebiasaan semacam ini Maka hukumnya boleh Akan tetapi jika di rumah sudah wudu, Kemudian sampai masjid wudu lagi Padahal belum batal Maka kata, saya katakan layar yang beri Ini tidak sepatutnya dilakukan Kerana buang-buang air tanpa manfaat yang begitu jelas Namun kalau dia mau ikuti Nabi Ya Ya, dia sambil sholat duhur, maknanya habis duhur belum batal kemudian datang waktu asar dan dia wudu lagi untuk sholat asar, nah, ini tidak mengapa, kerana ini dianjurkan. Tapi kalau yang seperti tadi ditanyakan dari rumah dah wudu dan sampai masjid wudu lagi, nah, padahal belum batal, maka apalagi sekarang musim kemarau banyak sudah sumur yang asat, nah, ini satu hal yang tidak sebaiknya dilakukan. Apakah semua ibadah harus diukur berlandasan hadis yang sahih? Ia. Semua ibadah harus ada dalilnya dari hadis yang sahih atau hasan. Bagaimana konsep widatul wujud yang menjadi keyakinan orang-orang sufi? Orang-orang sufi berkeyakinan di alam semesta ini tidak ada wujud, kecuali wujud Allah. Lihat tembok ya lihat Allah. Lihat anjing ya lihat Allah. Lihat pelacur ya lihat Allah. Ya. Lihat jangkrik ya lihat Allah. Maka Allah itu jangkrik, Allah itu anjing, Allah itu Allah itu tembok Allah itu pelajar Allah itu gubak Allah itu tai kuda Allah itu Tai lencong Semua Allah semua Tidak ada wujud di alam semesta ini Kecuali wujud Allah subhanahu wa ta'ala Itu Wadatul wujud Sehingga dikatakan oleh Sahakul Islam Timia sebagaimana di Al-Fuqan Baina Al-Rahman Al-Syartan Dan di tempat yang lain Wadatul wujud ini lebih Keyakinannya Keyakinannya lebih kumur Daripada Yaudah Nasrani Yaudah Nasrani mengatakan Yang pun Adat Allah pada Yaudi mengatakan pada Uzair, nabi mengatakan pada pada Isa yang kan enggak ada. Sekarang orang sufi mengatakan semuanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah adalah keyakinan tak Dan dari pada tubuh ini akhirnya kemudian pusat syariat, Tidak ada syariat. Maka jadilah istrimu istrimu Nah, istriku ya istrimu Tidak ada yang halal Dengan kerana wujud satu Wujud satu Lalu siapa yang tak berberani Siapa yang tak berberani syariat Tidak ada yang tak berberani syariat Saya adalah Allah Allah adalah saya Wujud satu Kalau hmm, Wujud satu Maka tidak ada syariat Maka tidak ada syariat Hancur Dulu soal syariat dengan hajaran ini rata kata masjid uh, di tempat saya melaksanakan salat awal dengan cepat sekali. Imamnya tidak tarja dan becah Al-Quran, banyak dikir-dikir berjamaahnya. Kalaupun ada masjid yang benar dalam tanda kutip tata-taranya, letaknya jauh sekali. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya salat awal di rumah saja, berjamaah bersama keluarga? Kalau kita sampaikan, jika berulang kali telah kita sampaikan, bahasanya tumak adalah rukun sholat. Maka jika tidak ada tumak nina, maka salat tidak sah. Maka jika di masjid tersebut Salat trawehnya imam tidak termaknina Maka tidak ada manfaat salat di belakangnya Maka untuk bisa, kita bisa salat sendiri di rumah atau berjamah di rumah Apakah ada hubungan antara dengki dengan penyakit ain? Ya, sangat dekat hubungannya Orang yang dengki, orang yang hasad Itu matanya adalah Bisa membawa ain Yang menyebabkan musibah bagi orang yang dipandangnya. Karena di Pondok Tafet jika ada anak baru yang menghafal lebih cepat, dibencik anak-anak lama dan kadang dalam halakoh gilirannya sering direbut. Ya, maka ini adalah satu hal yang sangat disesalkan. Orang yang menghafal Quran, orang yang mengerti Quran, kok malah tidak mengamalkan Al-Quran. Itu larangan hasrat dan bangkit. Seharusnya dia ripah, dia berharap, bagaimana berharap supaya bisa seperti dia dengan meningkatkan semangat dan kerajinan dan seterusnya. Apakah boleh membaca Al-Quran dengan keras-keras? Baca Al-Quran dengan suara keras? Itu hukumnya boleh, jika memang diperlukan. Dan nanti akan kita bahas, ada pembahasan khusus tentang masalah kali ini. Bagaimana kira -kira kita tidak lembek? Kalau saat ini kita sudah lembek, bagaimana cara mengatasinya? Lembek dalam masalah apa ini? Ya, lembek sama orang tua diperintahkan, ya. Nah, Berserat lembek kepada orang tua Jangan ngotot, jangan keras sama orang tua Jangan takkan lembek dengan guru ya. Bagus nah, Lembek dalam masalah dulu? Nah, maka perlu rinci Kami dipaksa dengan bacaan Al-Quran yang mantul Kurang lebih gambarannya mungkin kita ketika orang berkendaraan Dan itu kendaraannya kuyang-kuyang Kemudian baca quran Nah itulah kurang lebih yang terjadi Apakah ada dalil bagi wanita untuk sholat duhur dua rakaat ketika hari Jumat saja? Sebagai pengganti sholat Jumat ini dilakukanlah bulik saya ikut MTA Jawabannya, pendapatnya adalah pendapat yang mengadah ada dan menilisi ijma' pendapat yang mengadah ada dan menilisi ijma' ulama' Di antara dalilnya adalah apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan siapa yang Datang ke masjid untuk sholat Jum'at dan dia ketinggalan satu rakaat, maka adalah dia tambah satu rakaat. jika dia sampai ke masjid kurang dari satu rakaat, maka adalah dia masuk dengan niat sholat duhu, maka adalah setelah imam salam dia sholat empat rakaat. Pendapat tadi didasari dengan pendapat bahasanya di hari Jum'at tidak ada sholat empat rakaat siang hari, ada yang sholat dua rakaat. Mereka nah, pun mendapat yang ada ada. Buktinya adalah perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud yang tadi kita sampaikan. Dan tidak ada sahabat yang menerisihi Ibn Mas'ud. Tidak ada satu pun sahabat yang menerisihi perkataan Ibn Mas'ud. Maka ini menunjukkan bahasanya orang yang tidak mendapatkan satu rukat bersama imam. Demikian juga orang yang tidak surat Jumat maka suratnya empat rakaat. Yaitu surat duhum. Di manakah kita bisa menemukan hadis tentang surat-surat memasal dan perinciannya? Anda bisa baca atau Anda bisa lihat di keterangan al al di sifat surat Nabi di capatan kaki. Bila seorang kerja hingga malam sehingga dia tidak bisa mengikuti salat tarawih berjamaah di awal waktu, mana akan lebih baik untuknya apakah salat sendiri di rumah atau berusaha mencari jamaah, salat tarawih yang masih ada? Pilihan yang kedua yang lebih baik, jika mungkin ada salat jama jamaah tarawih yang masih ada, Tidaklah dia ikut jamaah terawak yang masih ada Apakah pada saat imam membaca ayat secedah Terus imam sujud makmum jadi Bingung kemudian menganggap imam salah Bagaimana hal ini Yang salah makmum Kenapa tidak tahu ada sujud tilawah? Apa bacaan sujudnya Maka seharusnya makmum mengerti imam sujud tilawah. Apa bacaan sujud tilawah? bacaan sujud tilawah? Apakah ada bacaan khusus untuk sujud tilawah ini diperselisihkan ulama berkaitan dengan suatu hadisnya? Maka maka sebagian ulama mengatakan ada bacaan khusus untuk sujud tilawah karena beliau mensahihkan hadis tentang hal ini. Ya, di, di antaranya adalah Al Albani yang mensahihkan hadis tentang sajdatu wajhihi lidhati khalaqahu wa saqasamahu wa tasarahu bidakhirin haulin minni Dan ada beberapa bacaan yang lain. Yang bisa dilihat di Wisnu Muslim Apakah setelah Salat Jum'at Boleh menjamak dengan Salat Asar Kerana ingin bersafar Sebelum masuk waktu Asar Ada yang mengatakan bahawa Tidak boleh menjamak Salat Jum'at Dengan Salat Asar Jamak Jum Jum'at Dengan Asar Satu hal yang diperselesaikan Ulama Sebagai ulama Semisal Madhabi Syafi'i Madhabi Syafi'i Membolehkan menjamak Jum'at dengan Asar Sebagaimana Pernah bisa dijumpai Di Kifayatul Akhiar Sarah terklik, sarah matan goyah itu terklik. Di sana dikatakan Dan ini adalah kita bukain malah bersyabiyi. Sebagian pelak melarang jamaah jumat dengan asar. Ini pendapat sahabat Rasul bin Bas dan juga pendapat Syaikh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Dengan alasan tidak pernah ada riwayat yang menunjukkan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamak salat asar dengan salat jumat dengan salat asar. Maka yang hati-hati wallah taala a'lam nah kalau orang itu hendaklah menghindari untuk menjamak Jumat dengan Asar Bagi kami yang bahasa Arab masih pemula tentu belum bisa mengamalkan adab ketika menemui ayat azab, rahmat, doa, ancaman bagaimana nasihatnya nah, tingkatkan kesungguhan untuk belajar bahasa Arab. Nah. Sehingga <laughs> tahu oh ini kita dapat ayat azab, dianjurkan di sini berhenti berdoa Berlindungi dari adab dan seterusnya Karena adab ini tidak mungkin diamalkan bagi orang yang tidak uh, Faham bahasa, uh, bahasa Arab ya, Maka orang yang tidak faham bahasa Arab Tidak akan pernah mengamalkan ayat ini Tidak pernah mengamalkan adab ini Untuk berhenti, untuk berdoa, berhenti Untuk mohon perlindungan dan seterusnya Bagaimanakah cara sujud sahwi ketika mendapatkan ayat sajadah Ketika mendapatkan ayat sajadah Tidak sujud sahwi akan itu sujud tilawah? Ada ada sujud sahwi, itu lain dengan sujud tilawah. Ya, sujud tilawah beda dengan sujud sahwi. Beda sebabnya. Sujud sahwi karena lupa, ada, ada gerakan salat yang lupa, sujud tilawah karena men menjumpai nah, ayat sajdah. Dengan berdiri, sujud satu kali. Pengen sujud tidak bertakbir, sedangkan doa sama dengan sudah doa ketika salat atau tambahan doanya. Tidak harus berdiri Misalnya orang baca Quran dalam posisi duduk Tidak harus berdiri Dia langsung bisa sujud ya. Kemudian ketika turun sujud Dia tidak perlu bertakbir Namun bangkit dari sujud Dia bertakbir Dan bacaannya Bisa pakai Tadi Atau bisa dengan Bacaan sujud Dan bisa ditambahkan dengan uh, Dia tambahkan Memperbanyak doa di dalam sujud Termasuk Hal yang dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud adalah ketika sujud tilawah atau ketika sujud sahwi atau ketika sujud-sujud yang disyariatkan yang lain. Tingkatan seorang di surga berdasarkan ayat terakhir yang dibaca atau dihafal. Bagaimana ketika seorang yang susah dalam menghafal tetapi punya amalan rutin membaca Al-Quran setiap harinya? Maka di antara sebab orang itu mendapatkan kedudukan tinggi di surga, sebagaimana pernah kita bahas adalah memperbanyak. Hafalan Quran. Oleh kerana itu untuk bagi orang yang sulit untuk menambah jumlah hafalan Qurannya, maka adalah dia perbaiki dirinya, dia cari sebabnya agar dia juga bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan derajat dari sisi ini. Meskipun ada cara meningkatkan derajat dengan dari sisi yang lain dengan amal-amal yang lain boleh jadi dengan jihad, boleh jadi dengan amal-amal uh, yang lain. Namun salah satu cara untuk meningkatkan derajat di surga adalah dengan dari sisi hafalan. Al-Quran, maka jika ingin mendapatkan peluang untuk meningkatkan berada di surga dengan dari amal menghafal quran maka kita dan kita sulit menghafal quran maka cari sebabnya. Usaha sungguh-sungguh untuk bisa meningkatkan hafalan quran Apakah perbedaan manfaat itu menyebabkan jatuh Diklan sebagai alibitah ataukah tidak? Seorang itu dituduh atau divanis dengan tuduhan atau di, dihukum sebagai alil bid'ar. Ketika melakukan satu dari dua pelanggaran. Sebagai yang dijelaskan oleh pelanggaran yang pertama sebagai penjelasan sativi. Dan penjelasan yang, kemudian pelanggaran yang kedua sebagai dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Timia. Pertama ketika dia menyelesaikan alusunah dalam perkara. Dalam hal ambun kuli. Dalam perkara yang bersifat kuli yang memuat banyak. Rincian, semisal orang yang menolak semua uh, sifat Allah atau menolak semua sifat yang tidak sesuai dengan akal, sebagaimana Asyari, maka mereka-mereka yang punya pemahaman seperti ini disebut sebagai alil bid'ah. Kemudian yang kedua, ketika seorang itu menyelisih alusuna tidak dalam perkara yang mengandung banyak rincian, itu madam amrun juzi akan tapi itu adalah perkara yang masyhur merupakan pembedaan antara alus sunnah dan bukan alus sunnah. Perkara masyhur di antara para ulama pembedaan alus sunnah dengan bukan alus sunnah. Semisal orang yang membolehkan untuk Membontak terhadap uh, penguasa yang sah, penguasa muslim yang zalim. Ini perkara juz'i, tidak ada tidak ada derivatnya. Ini adalah perkara masyhur bukan masalah alus sunnah. Orang yang menolak azab kubur. Maka ini cuma satu hal saja. Tidak ada derivatnya. Ya, dan satu hal yang maaf biasanya. Bukan demikianlah mazab al-sunnah. Maka orang yang semacam itu terjemus dalam perkara semacam ini. Maka dia terfanis sebagai ahli al-bid'ah. Maka siapa yang terjemus dalam dua. Salah satu dari dua hal ini. Maka inilah yang disebut sebagai muptade. Ada pun yang lainnya. Maka tidak sampai. Terhukum sebagai muktadi. Kita katakan dia seorang muslim yang khotik. Seorang muslim yang muktik, yang keliru, yang punya kesalahan, punya penyimpangan. tidak kita, kita hukumi secara mutlak sebagai alil bid'ah. Apa kesalahan orang yang ditadir oleh Imam Ahmad? Jawabnya, Harus Al-Muhasibi, kemarin telah kita sampaikan, dia punya kesalahan, yaitu berlebih-lebih dalam masalah Masalah kesufiannya Dan dia punya kesalahan dalam masalah akidah uh, Dia berakidah dengan akidah yang maturidi uh, Ini kesalahan uh, Harus ilmu hasibi Bolehkah kita memberitahu teman tentang seorang ustaz Yang bermasalah manhadnya Karena kita khawatir teman tersebut salah dalam memiliku Maka jawabannya Jika kira-kira kita bisa memberikan nasihat Dan kita punya bukti kita mengatakan orang ini bermasalah itu bukan hanya sekadar katanya sehingga sedikit, uh, namun kita punya bukti, kita punya fakta yang kuat yang berikan untuk jadi bahan Untuk memberikan nasihat. Ya, maka nak mengapa? Nah, kalau kemudian kita tidak punya bukti, Apa alasanmu katanya saja, nah ini bukan nasihat yang ilmiah. Ya. Maka ketika nanti orang tersebut diberi nasihat, lo apa salahnya? Di mana letak kesalahannya? Saya lihat cuma baik-baik saja. Nah, maka. Memberikan nasihat atau khabar berita dengan masalah semacam ini, haruslah nasihat yang ilmiah, ya. ada bukti, ada fakta, sehingga orang teman tak menerimanya. Ketika kultum taweh, materinya tidak meningkatkan hasanah ilmiah, oleh kerana ya. kita tidak mendengarkannya, tetapi kita membaca Al-Quran dengan suara lirih apakah kita masuk kesalahan dalam adab majelis ilmu dan kesalahan dalam baca Al-Quran? Ini saya saya nasihatkan untuk jangan demikian. Gimana kalau ada orang yang seperti itu di depan kita Kita lagi ngomong Karena mentang-mentang materinya itu gak berbobot Kemudian di orang kemudian disibuk dengan hal yang lainnya Gimana perasaannya? Mau? Kalau tidak mau ya jangan memberikan sikap semacam itu kepada orang lain Ya kalau memang dia tidak meningkatkan ilmu kita ya, Itu sama dengan yang pernah kita dapatkan Ya dianggap saja untuk uh, review ulang Apa yang pernah kita ketahui ya. Dan sehingga kita tetap beradab Dengan orang tersebut Demikian, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala wa sallam. Wa qutawana an alhamdulillahi rupil alamin. Subhanakallahumma abihamdika. Asyadu an la ilahi la anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.